Ewe bi waambie mateka waliomo mikononi mwenu kama Mwenyezi Mungu akionaheri yoyote yenyeoni mwenu atakupeni bora kuliko vilivyochukuliwa kwenu na hata kusameheni. na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa in yuridu khianataka faqad allaha min kablu, fa amkana minhum wallahu alimun hakim Kiwa wanataka kufanyia ghiana wao walikuisha mfanyia kiyana Mwenyezi Mungu kabla yake na yeye akakuwezesha kuwashinda اما من يزي موغو ni mwenye kujua mwenye hikma innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim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 na wale waliokufuru ni marafiki wenyewe kwa wenyewe msipofanya hivi itakuwa kwako fitna katika nchi na fisadi kubwa walladhina amanu wa hajaru fi sabili llahi walladhina awaw wa ulaika ulai kahumul mu'minuna haqqan lahum maghfiratuw wa rizqun karim nawalioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru hao ndio waumini wa kweli watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema walladhina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulai ka minkum wa ulul arham ba'dhum aula bi fi kitabillah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 Ewe Nabii waambie hao mateka waliyoanguka mikononi mwenu ikiwa katika nyoyo zenu ipo heri anojua Mwenyezi Mungu yeye atakulipeni yaliyobora zaidi kuliko hicho walichokichukua waumini na atakusamehe ni ushirikina wenu na madhambi mlio nayo na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma kwa mwenye kutubia ya madhambi yake. Na pindi wakitaka kuhuni kwa vile baadhi yao walivyonyesha kuumili kwenye Uislamu pamoja na nyio zao kupenda kukufanyia khiyana maksudi, wewe usivunjike moyo. Mwenyezi Mungu atakupa uwezo juu yao kama hapo kwanza walipomkhini Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia wenzi na washirika wa kuwaabudu na wakaikufuru neema yake na yeye aliwaweza kukupa ushindi juu yao katika badhiri, juu ya kuwa jeshi lako ni dogo na lao ni kubwa na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye ushindi mwendeshaji wa hikma yake aliwathibitisha wakawa na nguvu waja wake wa, wa uamini kwa nusura yake Hakika kwao haki na wakikubali hukumu yake wakahama maka, wakapigana jihadi kwa mali yao na roho zao na wale waliowapa makazi wakimbizi ugenini wakamsaidia mtume wa Mwenyezi Mungu wanapigana vita na wale wanaoupiga vita wanamfanyia uadui na uwadui, wao kwa wao wanasaidia kuunga mkono haki na kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na wale wasiohama Haije kupata ulinzi na msala wa uamini mpaka wa hajir lakini wakikutakeni mwanusuru na wanao wakandamiza katika dini basi wanusuruni wakikutakeni mwsaidie dhidi ya watu ambao mna mapatano nao na wala hawakuvunja mapatano hayo basi msiwakubalie na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo, hana kinachofichika kwake Basimameni kwenye mipaka yake msijie mkatumbukia katika adhabu yake. Na walio kufuru wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe na wao husaidiana kwa mambo ya upotovu na wanaungana mkono kwa kufanyani nyinyi wadui. Basi nyinyi msifanye nao urafiki. Mkikhalifu yaani mkenda kinyume na haya mkawafanya ni wenzenu itaingia fitna katika safu zenu na utakuwa uharibu mkubwa katika nchi. Na waliowaamini na wakahajir wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliowapa wa makazi na wakisaidia haki nayo la Mwenyezi Mungu hao ndio waliona wa imani ya kweli na Mwenyezi Mungu mtukufu atawasamehe na watapata riziki kubwa duniani na akhera na walioamini wa baada ya wale wa mwanzo na mwishowe wakahama kahama nao na wakapigana jihadi pamoja na waliotangulia basi hao ni katika nyinyi kwa mkusanyiko wa muhajirina yani waliohama maka na ansari waliomsaidia mtume watu wa madina hao wanastahiki ulinzi na haki kama ziliopo baina ya nyinyi kwa nyinyi na waliokuwa wamenasibiana katika waumini juu ya urafiki wa imani wana urafiki zaidi wa kuwa ni jamaa basi hao wanazidiana katika mapenzi na mali na kusaidiana na kuungana mkono na Mwenyezi Mungu ameibainisha hayo katika kitabu chake na ye ni mwenye kujua kila kitu